awaliinicapa narji bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil maulana muhammad wa ala alihi wa inna ashrafa alhadis kitabullah wa khayral muhammadin sallallahu alaihi wasallam ashral umuri bi satu 156 hadis bidah allahumma inni ma jirtu itan masih jahil fadakirni ma nasitu wa guidni man qad رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي رب يسّر ولا تعسر وكلم بالخير بسم الله الرحمن الرحيم فأشد الغرور غرور الكفار وغرور العنصات والفساق فأما غرور الكفار فقد أشير إليه في قوله تعالى أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة ولا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون كتديس بغو بغو تربسونا يا له apa nama ni pas kepasunaan ke, ke, orang, -orang K.P dan juga hurur ataupun uh, tipu daya orang orang yang usah usah jamaah pada asyik mana pendrah ke wal fushaq dan juga hurur orang fushaq fushaq jamaah fasiq kita masih belajar mengenai dengan masalah gurur dan urul ini, urul kita bermakna terpedaya atau terpesuna. Maksudnya dalam ugama, ugama kita beritahu, ataupun Allah Ta'ala beritahu bahawa ramai orang yang terpedaya dengan dunia. Tak teringat tugas asah dia balik ke akhirat. Supaya orang darat turun ke bandar. Orang-orang darat yang baru turun ke bandar, terpesuna atau terpedaya dengan keindahan bandar menyebabkan dia tak tak mau lagi balik ke kampung. Sedangkan dia tak ada duit, dia tak ada keluarga, dia tak ada pelajaran, tak ada apa, akhirnya jadi koli jadi kaki samung apa semua sekali. Betullah keadaan manusia waktu hidup di dunia ni. Orang ramai orang lupa ke akhirat. Langsung setengah-setengah ingat langsung ke akhirat. Dah boskan setengah orang tu tak percaya kalau kita sebut akhirat. Kenapa? Kalau dia buat so hidup ni hanya setakat dunia makan boleh, minum boleh berumur boleh, apa semua boleh maka tak ada sebab manusia ditolak ke akhirat nah, tak ada sebab kerana benda-benda tak ada ha, orang macam ni disebut orang yang mahrur orang yang terpesunuh dengan dunia dan tertipu dengan keandahan dunia, walaupun keandahan syurga tu ribu kali ganda lagi tapi dia berasa adal dengan dunia, orang lagu ni disebut orang yang Ditipu oleh dunia Ataupun terpesuna dengan keandangan dunia Dan barang ni sangat-sangat bahaya Pemikiran macam ni sangat-sangat bahaya Rada ni semua Oleh kerana Gurur ataupun terpesuna Ni memang tidak diajar Di universiti-universiti Ataupun di tempat-tempat lain daripada Tempat pengajian Islam Maka orang putih Orang Amerika, orang Perancis Orang Jerman, orang sahur pandang Sahur bijak ni organ-organ ni memang homo hayat dia tak ajer dengar bagan aku. Bila tak dia tak pernah dengar bage-bagean begini, maka dia tak terfikir langsung masalah akhirat. Dia tak fikir masalah akhirat. Dia tak terfikir bahawa syurga tu jauh lebih seronok daripada taman-taman rekreasi yang dia buat dan neraka tu jauh lebih buruk daripada jail kau daripada sebab daripada apa semua sekali. Jadi ulahan mereka manusia secara secara dipanggil secara automatik ataupun secara logiknya mesti belajar Islam tak kira bangsa apa tak kira apa pun kalau dia ni mempunyai fikiran yang waras dia tak boleh dia tak boleh menjauh diri daripada Islam kerana Islam sebut benar-benar begini dan ilmu lain ilmu sains ke teknologi Memang bukan bukan tarah dia sains teknologi disebut barang-barang ni kerana barang-barang ni memang ilmu macam ni memang, memang tak termasuk dalam agenda apa sains teknologi Mengo el padre sebut bahwa Nabi SAW alaihi wasallam pada kita bagaimana ke takrif orang cerdik atau kita panggil intelektual dan bagaimana hakikatnya orang bodoh atau kita panggil orang primitif kau pun Nabi sebut al-kayyis man dharana lima ba'dal maut wal atba'a nafsahu hawaha wa al <tuh> orang cerdik ialah orang yang sanggup mengabdikan nafsu dia supaya segala tindak tanduk dia di muka dunia ini berguna sampai ke akhirat tidak setakat dunia saja ada pun orang yang bodoh ialah orang yang nafsu orang turut nafsu pada tu dia letak angan-angan yang tinggi terhadap pengampunan Tuhan nafsu dia turut arti bila nak turut nafsu tak nak turut Tuhan tapi walaupun dia tidak turut Allah bukan turut nafsu angan-angan dia untuk duduklah syurga angan-angan dia mendapat keampunan Tuhan itu bukan main tinggi melangit ini semua ni kerja bodoh Nabi kata baik malah ni disambung dalam banyak-banyak orang bodoh ni dalam banyak-banyak orang yang terpesunuh yang bodoh ya ter terang-terang tak ada guna hidup dalam muka dunia ni ialah Al-Kufar Wal-Usah Wal-Fusah orang kafir teru mana-mana orang yang kapi dia ni teruk benar ditipu oleh dunia dan yang kedua keduanya Usah Usah maknanya kita panggil penderahka orang Islam tapi derahka kepada Allah yang ketiganya sekiranya fusa fusa mana orang suka buat pasir dia tidak ada raka, tapi bahasa tolu bahasa turut nafsu kata turut Tuhan kata semua ni orang ni kalau jenis ni tak ada sebab lain sebab ditipu oleh dunia dia merasa bahawa hidup ni bila boleh duit cukuplah, nak apa lagi hidup ni bila boleh bila boleh ada rumah ada berapa cukup nak buat apa lagi semayang tak apa jarang-jarang buat, buat masyarak sikit-sikit tak apalah ini semua ni orang yang ditipu oleh dunia kerana dia muka lihat dia, pengajian dia kurang, sikit lagi dia sebut baik, kata dia orang kapi yang tak mengucap langsung, yang tahu Islam langsung orang ni teruk benar ditipu oleh dunia kerana Allah Ta'ala sebut Ula'ika alladhi nasharawul hayata al dunia bil akhirah fala yukhafafu anuhumul azab walahum yumsaru Ula'ika ni ayat yang kalau nak tahu dengan sepenuhnya buka sambungan dia lah Sebelum pada ayat ini, Allah Ta'ala cerita perihal orang kapir. Orang-orang kapir kata dia orang yang sanggup beli dunia, jual akhirat. Walaupun tak nampak bahawa dia berjual beli, mana jual akhirat, ambil ke aku dunia lah, beri aku lah dunia ni, akhirat ni ambil kemu lah ya orang mumin. Melarak kau jual akhirat, nak ambil dunia, mana lagi orang yang lebih bodoh pada orang ni? Kerana dunia ni walau belah mana sedap pun tak habis. Pada sebut semualah. Sedap lah makan. Banyak mana manusia boleh makan. Dua pinggan, tiga pinggan tak boleh makan. Comel belah mana pakaian pun. Banyak mana lah manusia boleh pakai pakaian. Dua lapis, tiga lapis. tu je lah. Nak sepuluh lima belah lapis sekali pakai kerana nak, nak comel. Itu keja gila pula. Lagi dia ni. Hmm. Makan pula, lebih sikit. Dia kenyal. Terbaik makan, dia mutoh. Tak kena gaya sakit perut, bola tak boleh makan sedap pulak. Jadi segala kenikmatan dia dari muka dunia ni semuanya ada sakatan dia. Sedangkan di akhirat tu tak ada sakatan. Nak makan apa lafiha qaulun wa lafi wa Aku jamin bahawa makan dalam syurga ni mun nak makan banyak mana, tidak ada sakit perut, tidak reti muntah, tak reti pening, nak makan banyak mana pun makan. Dan masalah habam, apa ni berok tak ada. Karena barang tu keluar ikut peluh kau ikut, apa semua sekali jadi orang yang orang yang berasa padan dengan dunia fikir yang dia orang panggil sedekah pun tak siapa banding dengan akharat begitu juga masalah umur akharat kalau akhal di nafihah kekal kekal itu tak ada sakit demik, tak ada mati pun tak ada di atas dunia pula, belah, belah mana kaya manusia pun siapa tak waktu tua orang ada klik klik tengok rumah besar klik, klik tengok harta banyak tak ada buat apa kenapa terpaksa mati walaupun dia tidak nak mati tapi terpaksa tua terpaksa mati Akhirat kalau tak ada tua, tak ada mati, tak ada apa. Lepas yang mula beli dunia, beli ke orang lain, akhirat. Ambil kedai mula, lah, orang mula beli akhirat, beli kawan dunia, padan kawan dengan dunia. Cedik kau bodoh macam ni. Tetulah bodoh. Lepas yang mula-mula cedik pun bodoh juga ni. Makanamu kena tipu. Yang menipunya, dunia. Dunia akan dahan dunia. Kau nak hidup dunia ni, menipu mu yang mungkin nak tipu tu kerana mu tak tak tak si buat kajian dah tak si belajar dah kata benda-benda orang bumiputera belajar. Dan pelajaran Islam ni semua sekali berasah pada akal fikire. Mana sebanyak mana benda orang Islam ajar ni tak ada satu pun yang bercanggah dengan akal fikire. Fah? Dah mu hidup liberal sebagai orang bebas apa pun tak mau guna kebebasan berfikir untuk terima Islam. Ha gitu dekat. Ulailakal ladina syarul hayatad dunyabil akhirah inilah orang-orang orang kapil ni jenis orang yang beli dunia jual akhirat tak kira orang Melayu kau kapil ni tak kira orang Cina kau kapil ni tak kira apa sekalipun sifat kata orang kapil ialah orang yang berpada dengan dunia dan akhirat tak mahu bodoh tu kata. dia kata orang macam ni bila dikena azab di akhirat kelak tak ada gua tak ada peluan lagi untuk diringan wala hum yansaru dan mereka tidak ada sebagai bantuan diberi pada mereka. Atas dunia ni, atas dunia ni kalau ada sakit demam boleh rengel, makan ubat sikit ataupun apa saja bubak ke sakit demam. Akhirat kelak mu fikir sistem ni berlaku di akhirat juga ke? saya kata. Aku sebagai Tuhan Aku nak beritahu kepada mu Kerana mu ni hamba aku Aku buat mu Dengan segala susah payah aku Dengan segala belanja Kalau kira belanja Habis banyak Aku nak ajak kamu bawa Mu jangan tukar dunia dengan akhirat Hidup dunia ni semata-mata aku buat Untuk membuat kesiapan Ke akhirat dulu Baik kesiapan akidah Betul baik-baik Baik kesiapan tubuh badan Guna baik-baik kesehatan Yang ada untuk akhirat Baik kesiapan harita menul Cari harita betul-betul Supaya menggunakan harita mu untuk akhirat ilmu, pengetahuan, apa saja aku siap betul-betul, sebanyak mana umur yang aku beri kamu, 10 tahun, kalau 50 tahun guna betul-betul kebolehan yang ada padamu, ini untuk kebahagiaan, akhirat jangan semata -mata kamu jangan semata-mata kamu guna dunia semata-mata kerana akhirat tidak ada sebagai pertolongan Atas dunia ni kalau kita susah, kalau gapuh hmm. kena boleh tolong, anak buah kita tolong sahabat anda kita tolong, harita benar boleh tolong kita Pengaruh kita Boleh tolong kita Mereka fikir Sistem macam ni Akan teruskan ke akhirat Dah Aku, da. aku wayak tu Lepas mu terima Aku tak terima Mereka punya pasal lah Ada fikiran Ada ikhtiar apa -apa. Baik tuan kita ni kata Bagaimana cara Nak mengubati penyakit ni? Orang yang ditipu ni Orang yang ada penyakit <coughs> Penyakit hurur Kata di Wa'ilah juhadal hurur Imma tasdiqu bil iman Wa imma bil burhan kata dia nak bobat penyakit ni iyalah tasdik tasdik kita panggil mengaku betul hak tu, Tuhan Raya atau Nabi Raya tu je buah mungkin nak lah bahawa hak Nabi Muhammad Raya ni betul kerana dia ni tidak pandai-pandai dia buah Raya Korea. dia tidak ngaji dengan atuk guru mana dia tidak ngaji dengan cikgu mana dia ngaji ngaku. ilmu ya ada pada dia tu aku beri kalau kita panggil wahyu bila bila wahyu turun dari langit pada satu orang maka orang itu disebut Nabi dan ilmu yang boleh dia melalui wahai ini tidak mungkin sekali-kali salah apa-apa yang mu tak saya terima ajaran dia mu sanggup terima orang itu kata mu sanggup terima orang ni kata padahal orang itu dengan mu suka ya. sama-sama orang sekali-sekala mu boleh jadi betul dia tu sekali-sekala boleh jadi betul dan dia juga boleh jadi salah sebagaimana sekali-sekala mu salah apa kata kalau benda yang diroyakkan kamu itu kebetulan kena kakak sana kita percayalah kakak orang tak kira-kira Caya kau mengaji dengan orang buka Kau taksih Kau politik Kau pati politi, Kau berapa Kita dengar buah orang Mestikah kau dia tu betul Tak mesti Kecuali ni dia orang ayat tu Bertukar di atas nas Kalau kata begini Kan ayat kata begini kan, Itu tukak tanah tu bolehlah. Tapi kalau mau dengar Buah orang semata-mata Gitu dengan Nah tak ada Ayat tak ada Maka hari timu Surah pala kau orang Bulat-bulat sedangkan Mua ada otak sama besar Otak dia tu juga Bapa yang menjadi bodoh gitu mungkin tapi kalau musruh, benda musruah pahlawan muka Nabi Muhammad, tak apa. Kalau Nabi Muhammad ni Nabi, bukan Tuk Guru. Bukan bukan cikgu. Dia Nabi. Allah pada Tuk Guru, atas pada cikgu, atas pada segala-galanya. Dia ni terima ilmu daripada Allah SWT. Terus baik Nabi Muhammad, baik Nabi mana sekalipun. Oleh yang mikir, bila musruah pahlawan kepada dia, seruah fikiran kepada dia, arti musruah ke arah itu. Maka, maka tak ada sebab. Hmm, tak boleh seru. Itu dia duduk. Sebab dia kata dia, Berubah. untuk nak mengobati penyakit huruf ini immat tasdir iyalah dengan tasdir tasdir maknanya membenar membenar itu ada dua bil iman atau bil burhan sama ada kita walaupun kita ke Nabi Muhammad tu kerana kita yakin Nabi Muhammad itu Nabi pakai sekat tu je ataupun bil burhan dengan hujah setengah orang itu ikut Nabi kata terima berlaku tak apa Setengah orang itu, dia kata, yalah, dan ini Nabi, tapi kawan nak tahu juga hujahnya kau. Bukan kawan ada fikiran. Allah Ta'ala tahu fikiran. Kawan nak tahu hujahnya berapa dia? Semayang wajib. Setengah orang itu, bila dengar khabar kata Allah Ta'ala kata wajib semayang. Nabi Muhammad kata wajib. Dia bakal, na'am, terima ahlan wa sallam, terima dengan baik, berrah, berbesar. Setengah orang itu, dia kata, Ai, wajib tu wajib, tapi tak boleh kau, sepatutnya dua pulak. Cara-cara berfikir. Bila, bila fikiran pun bergerak juga, boleh berfungsi juga. Kedua-dua ni boleh berlaku. Sama ada kita serau bolak-bolak ke Nabi ataupun kita nak belajar hujung. Rakak wajib, cakap benar wajib, orang ni, cakap bohong, tak baik, haram, bunuh orang tak baik, haram, curi orang tak baik, haram. Tapi dewa rakyat Nabi. Nah, setengah hari itu dia pakai bolak balik gitu oh dan Nabi rakyat tak darah tapi kita terima lah muka dia Nabi setengah hari itu dia rakyat dia kata dia tanya lagi dia kata iyalah oh Nabi itu Nabi tapi takkanlah tak ada hujah takkanlah tak tak boleh kita mikir sikit rakyat Nabi. tak apa itu rapa nanti burhan. jadi sama ada beriman sama ada benar Nabi itu dengan melalui iman yakin bau dia Nabi pakai kita mati sekat tu je ah, ataupun kita burhan dengan hujah pun tak apa juga ada penguraian dengan iman pun dak dengan hujah pun dak pak begitu. Ha ah, ni orang, orang kau tidak kafir kak, fasik ataupun penderhaka pada Allah Subhanahu wa taala. Cuba nak kata dia, amma tasdiq bi mujaradil iman bahwa ayyusaddiq taala fi qoulihi ma'indakum yam farwa ma'indallahi baaq. Kata dia contohnya lebih kurang satu orang yang percaya bulat-bulat oh, hak yang royak. Gafdiah tu ayat mak anda kum yang Sebanyak mana benda hak ada pada ni hemat manusia, usak berlaku. Wa ma das banyak mana benda yang ada pada Allah Taala kekal berlaku, tidak usak. Percayakah tidak? Aku nak royak kamu hemat manusia sebanyak mana benda yang ada pada ni. Tubuh ada pada kita putih mata lingur kaki tangan orak sarak harta benda, anak cucu pakak, pengaruh gaji pitih ini sebanyak mana ada pada mu yang fad yang fad maknanya rusak habis hacu boleh bermakna berlaku lepas tu dan sebanyak mana benda ada pada aku palo doso syurgo neraka berapa semua yang aku sipen bab kekal mucaya kata kalau mu percaya bulat-bulat dengan tidak ada bukti ajawak itu orang panggil percaya dengan iman. Kalau percaya tu nak pada hujah nah. Bapa yang hak kita ni, hak ada pada kita ni yang fadu habis, rosak, musnah dan bapa pula hak ada pada Tuhan ni baki, bapa pula. Ah kalau nak ke hujah nah tak apa juga boleh. Orang panggil tasdid bil burhan. Apa ni terima dengan pucuk? Jadi para hadirin semua, kalau kita buaya, kalau kita buat bincang buat, buat perbincanganlah 4 5 orang apa, apa di sisi apa benda hok de kita ni yang fado rusak. kalau kita bincang sama-sama kita, buat usrah ke buat kuliah ke apa. Kita boleh sebut bawa kalau, kalau oh. mudah benarkan. Ini hukum itu Kita takkan daripada Allah. Allah yang membuat kita, Allah yang membuat bumi, Allah yang membuat langit, yang membuat duit, yang membuat sebagainya apa pun waktu dia buat tu dia dalam ketakdir dia, dalam kitab ayat kerja Tuhan tu, dia buat bahan-bahan tak halal. Siapa dia kata begitu? Tuhan tukang ejenial, eketek yang membuat barang ni dia rakyat tak halal. Siapa siapa kita kata kita beli kereta. Beli motosikal, beli kain, beli apa beli makanan kau kau. Makanan kau berapa Dia tu lihat tu Tipu masuk Tipu masuk Setakat mana Pada kata, kata kereta Dia kata kereta ni Suka 3 tahun 4 tahun Lepas tu dia Dia kena service Getah-getah dia acu Besi-besi dia Apa namanya Hau apa semua Dia Bila engineer kereta sendiri kata lagu tu Pada kata lagu tu lagu mana Engineer sengaja dia buat untuk 3 tahun ataupun pasikal budak-budak ni dia buat untuk 4 bulan, 5 bulan barang palestin sekarang 5 bulan boleh jadi barang tak kita nak hehehe muka tukang, buat lah itu juga masalah sebanyak mana benda ada pada mulan manusia, yang fad barang punuh berlaku setahun, kau sepuluh, seribu tahun kau berapa kau, dia punya pasal tapi yang tak selamanya benda yang ada, aku simpan sisi aku untuk nak beri ke musyak seorang tak selamanya Bapa jadi gitu, ikut aku, menggua bagi kau tu kan. Ikut aku. Aku tak kata gua Nabi. Itu cara yang paling mudah kita nak sebut. Bahawa ini kerja Tuhan belaka. Kau tak ada sebut pun. Pas banyak makhluk nak lepas daripada kerja Tuhan. Selaginya kita sebut pengalaman hidup. Kita boleh hayatkan Dia Demo tak percaya Quran apa. Benar hok dia tengok depan matanya gitu. Tak ada sebut Benar atas muka duk hok isi manusia ni hok hok kekal. Tubuh orang, doktor yang bijak-bijak pun, kalau mau kau tua, oh, kalau mau kau tua, oh, mati. Buat ubat tu, buat ubat, buat vitamin, buat gapur, takkanlah eh? sehari-hari. Tapi pasal musnah, musnah juga. Ada pembakar, kekal, orang Tuhan, orang Tuhan sipal, dia lalu, dia sipal, sisi dia, untuk nak berikir tadi akharat. ni ini kita tak boleh nak bahas, lah, munggu menurut orang akan datang, tapi orang atas dunia ni boleh kita bahas. Senang boleh. Jadi kalau dia nak percaya, alhamdulillah, kalau tidak dia mau percaya pada barang sebenar. kalau dia mau tak percaya dia mau pergi pasar. Tapi kawan yakin kalau dia mau tak percaya hak jiwa dia berada keadaan gelbus. Jiwa dia berada keadaan tidak binasa selama. Tak apa hari ti hidup dalam muka dunia kalau jiwa tak tenang. Hak tahu banyak jiwa tak tenang. Gaji besar jiwa tak tenang. Oh, Sepora orang boleh fitih dengan dengan niaga dadahlah duit dapat banyaklah tapi duduk dia ada perut tajam dekat geduk tak geduk-geduk apa boleh mari KBF, BPR PPR mari kampo tu mari kampo ni mas rabu sama jadi tak ada arti hidup harta banyak Arti tak tenang begitulah keadaan awal kafir orang fasik orang, orang bagapa ni dia boleh tenang tu dia ni tipu dunia je bila kita beri pada dia ilmu agama dengan hujah yang teras walaupun peringkat yang pertama dia heh tapi baru itu melekat dalam hati dia keadaan dia duduk keadaan tak tenang samalah lebih baiklah kita kena. sebab itu Tuhan kata Allah bi-zikrillah tatma'innul qulu Allah bi-zikrillah tatma'innul qulu ingat-ingat nak suruh jiwa mutanai malik tak ada cara lain lain pada zikrullah ingat pada Allah ingat pada Allah, ingat pada Allah tu bukan ingat menengung Allah Allah saja ingat pada Allah ini ingat pada segala asma'ih wa sifatih wa dhati nama Tuhan banyak mana tiap-tiap nama tu ada ada fungsi masing-masing Sipat Tuhan Perangai Tuhan Jodh Jamiari Tepat keluar ni Belah mana Segala sipat Sejarah yang disebut Alhamdulillah Semua Akan berjalan juga Lo ni dia akan datang Sebagaimana benda tu Dah berlaku dah Di masa-masa lepas Ribu-ribu tahun dulu Semua dipapar oleh Allah Dalam Quran ingat lah. ingat lagu tu Kita rela Tolok habis Segala benda Yang kita buat nama ke ni Sekiranya bahagian tu Allah. Lah. Dan kita rela Apa-apa Yang bertobak Yang segala senang hati Curuh haimatun Yang sebuah banyaknya Bila kita nak cerita jadi hodam duduk mengatik dengan tok ketiga paskara ni hamba wah juga sebenarnya. Wah. Notik dura. Lah. Pia di pia Amerika naik. Pik banyak ke kita kapun ni dia ccmunya mengatik kerana orang suruh ratik. Orang suruh kata buan ni. Dia kata berapa puluh berapa kali, kali dia kata berapa ratus kali dia kata selagi tak cukup bilangan dia dia kata. tapi soalnya dia reti kalau dia kata kerana kita kapur ni umumnya tak reti bahasa Arab. baik nama Allah uh, Qayyum Qayyum berapa umum dia tidak reti bila tidak reti setara mana jelera dalam hati dia faham akhirnya dia, dia rakyat orang dia kata nampak nampak juta tu, ah, tu. <tuh> mula lah mula mengari juta tu kau lah ini penang anak matam kalau tak tidur dia ya, tak ada sahabat-sahabat Nabi yang bijak-bijak. yang sahabat Nabi ni anak murid Nabi tak ada sahabat Nabi kita baca dalam sejarah lah hadis berapa tak ada orang ya Rasulullah aku tengok bagai juta putih tak ada seorang habuk orang Melayu ya sebut lagu tu ucap kita buat guru pada orang je ya. tukar ya. cukup mudah kalau ajaran agama ni cukup mudah masuk akal lah kau ففي قولي عز وجل وما عند الله خير وقال واف والآخرة خير وأبقى تسموه supaya berlaku tu وما عند الله خير benda yang Allah taala simpan cadang nak wih kamu khairun lebih baik daripada hukum hukum dunia wal akhiratu khairun wa abqa akhirah lebih baik dan lebih baki simple ayat-ayat begini kadang-kadang orang awe apa panggil orang simbol ragu dalam faham. Bila bila ayat dengan wa ma'indallahi khairun al Allah lebih baik ataupun wal akhiratu khairun wa abqa' akhirat lebih baik. Setengah-setengah orang -setengah itu dia bila akhirat lebih baik, akhirat dunia ni buruk. Bila dunia ni buruk, mulalah dia tak tak saya cari harta. Tak saya cari harta. Orang berniaga pun berniaga bobo Kau apa yang padu duduk saja. Cari boleh makan-makanlah. makan, makan lo. Kenapa? Dia dia berasa dunia. Kalau buka gudang besar ni, dunia. Kalau meniaga besar-besar tu, jadi dunia. Parah ini semua nak ulang sekali lagi. Harta, kena cari. Kalau tak boleh cari ni, dunia. Dunia lain, harta lain. Jangan berjaya jadi sibuk, jangan berjaya jadi serupa tulu. Tiap-tiap dunia, iyalah. Tiap-tiap harta, dunia. Tidak begitu. Cari harta. Dunia, dunia ni terletak atas kita. Kalau kita cari hari itu tidak, eh, tidak Belandah pada Islam, halal-halal kita kakut belakang, dunia lah. Tosona kata akhirat lah, dunia. Tapi kalau kita cari hari itu dengan tujuan apa ni, bukan nak cari dunia, otomatik dah, otomatik dah dia jadi beringat cari hari itu. Hari itu halal. Menegur, mudah, halal kira-kira dengan halal, berjanji, hutang, tak hutang, pelanggan, tak pelanggan, semua kita buat separuh Islam. No, ketika tu harta kita sutuk, sutuk selling, apa sekalipun dia tidak jadi dunia, dia jadi akhirat. Zakat kita bayar, pakai miskin yang ada, gaya, halal, apa haram kita mengadap diri. mal.